Domnule van der Gort, trebuie să mă sfătăiesc cu dumneavoastră. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că domnul Watkins mă va refuza atât de brutal. Domnule mele, se vede că ești foarte tânăr. N-ai mai întâlnit astfel de oameni. Nu știi de ce sunt în stare. Te-ai întrebat de ce mina aceasta, proprietatea domnului Watkins, poartă numele meu? Adevărat, toți o numesc mina van der Gort copie. De bine, știi ce mi-a făcut și mie acest John Watkins? Nu, mă prisesc, nu știu, n-am de unde. Ai dreptate. Toate acestea s-au întâmplat în urmă cu aproape 30 de ani. M-am stabilit aici în Grigoland ca fermier în casa în care ne aflăm acum. Și John Watkins făcea și el parte din de pionieri? Îți spun imediat. Către 1867 s-a răspândit vestea că terenurile noastre erau diamantifere. Uh -huh. Atunci a apărut și John Watkins în viața mea. Într-o dimineață am constatat că zidul crolului mi-o fusese dărâmat în timpul nopții. În felul acesta, John Watkins includea în domeniul lui de de pământ nisipoasă. Trei zile mai târziu aveam explicația enigmei. Era o mină de diamante. Bine, dar era dreptul dumitare, nu? Proprietatea dumitare. De, de ce nu l-ai dat în judecată? Am făcut ce asta, domnule Merie. Crezi că mi-a folosit la ceva? Am pierdut procesul. Pe deasupra eram ruinat. Și sentința a rămas definitivă? Definitivă, domnule Mere. O hotărâre a tribunalului a fixat la 25 de grade longitudine est de meridianul Greenwich linia care se despartă cele două proprietăți. Terenul situat la apus de această linie trebuie să fie atribuit lui John Watkins. Terenul situat la răsărit de meridian lui Iacobus Vandergold. Dar mina era la apus. Ea a revenit, deci, lui John Watkins. Și totuși, mina se numește Van der Gort Copie. Oamenii au continuat să o numească așa. E o mărturie pentru mine. Acesta este John Watkins. Nu vreau să te jignesc în sentimentele dumitale pentru Alice, fica acestui conquistador. E o fată drăguță, seamănă cu biata maică -să. Voi pleca de aici, domnule Van der Ne greu să suport un asemenea refuz. Cum a fost? povestește -l. așa te mai eliberez de necază da, Mi s-a părut, firesc să-i spun direct lui John Watkins Domnule Watkins, am onoarea să cer mâna domnișoarei Alice, fiica dumneavoastră Mâna alice -i? Da, domnule, mă numesc Ciprian Mere, sunt inginer chimist Familia mea este onorabilă, cu toate că nu-i prea înstărită. Mă aflu aici, într-o misiune științifică. La întoarcerea din misiune, voi fi numit profesor ajunt la școala de mine. Adaugă, fiind modest, nu trebuie mai mult ca să fiu fericit. Domnule, am onoarea să vă cer mâna, domnișoarie Wadkins, fiica dumneavoastră. <coughs> Domnule... Mere. Domnule Mere, vreau să te întreb. Nu cumva ai vorbit cea lisei despre toate astea? Nu mi-aș fi permis niciodată fără consimțământul dumneavoastră. Foarte bine. Ești un băiat cum să cade. Dar vreau să-mi dai cuvântul de onoare că n-ai să-i vorbești nici în viitor. Domnule Watkins... Domnule Mere, ești un tânăr cinstit, un gentleman perfect, un chimist excelent, dar nu vei căpăta mânaficei mele. Vrei să știi de ce? Totuși, domnule Watkins... Pentru că ești țărac, domnule Mere. Dacă Alice se va mărita vreodată, se va marita cu un bărbat din împrejurim, bogat ca și ea. Bună ziua, domnul Iorchins. Mă scuzați. E, domnule Mere, da? te rog să nu-mi porți pic. Îmi face plăcere să te văd ca oaspete, ca un prieten. Tocmai așteptam câteva persoane la cină. Ce ar fi să rămâi și dumnear? Nu, nu, nu. Mulțumesc, domnule, trebuie să-mi termin corespondența. Până... <laughs> ne mai pomeniță din inginerie ăștia. Ne mai pomeniți. Da, trebuie să vă spun că... Da, aveam de când să plec. ne am terminat lucrările, misiunea mea s-a încheiat. S-a plecat? Bine da, bine, da, cu eleva dumneavoastră cum rămâne. Vreți să o părăsiți înainte de a fi terminat cursul de chimie? Domnișoara Alice, nu voi pleca până când n-am să reușesc un lucru. Să demonstrez în laborator că diamantul nu este altceva decât carbon pur. <f> Bine, dar cine vă contrazice? Natura deocamdată și toți oamenii aceștia care se lasă îngropați de vii căutând diamante. Nu înțeleg prea bine cum veți face asta. Mi se pare foarte greu. Nu e fără îndoială, va trebui să-mi construiesc un laborator aici, în inima Africii. Nici asta nu este ușor. E nevoie să demonstrezi ceea ce alții au presupus doar înainte. S-au mai gândit și alții la carbonul pur? Da, Newton. Newton notase că diamantul refractă lumina mai mult decât oricare alt corp transparent. El știa că această proprietate aparține substanțelor combustibile. De aici a dedus că diamantul trebuie să fie combustibil. Și experiența i-a dat dreptate. Da, da, da. Deci, s-a încercat fabricarea diamantului artificial. Până acum problema n-a fost rezolvată la nivel industrial. Va fi oare posibil? Poate chiar acum când vă vorbesc, fabricarea diamantelor e pe cale să fie descoperită. M-am hotărât să-mi instalez un laborator în această cabană. Studiez acum procedeul formării diamantului. Singura explicație care mă satisface este aceea a formării lui cu ajutorul apelor. Trebuie să analizez mai atent compoziția rocilor, dispoziția pietrelor în bazinul diamantifer. Da, intră! M-ați domnule mele. Da, Thomas, ești una dintre puținele mele cunoștințe de aici. Considerați-mă prieten, domnule inginer. Doar am făcut drumul spre Glicueland împreună. Da, este adevărat. Mi-am dat seama din timpul călătoriei. Ești un bun camarad de drum. Vă mulțumesc, domnule Meli. Uite ce vreau să te întreb. Nu vrei să fim asociați? Vă apucați de minerii. Să nu mă înțelegi greșit, nu vreau să mă îmbogățesc căutând diamante. Sunt chimist. Astum假... Nu pot dezlega tainele acestei pietre, decât arendând unul dintre terenurile diamantiferi. Dacă aș găsi să cumpăr un teren nu prea scump, ai fi dispus să te asociezi cu mine? Diyor. Da, dar cu o condiție, domnule da. Fiecare dintre noi să păstreze pentru el ceea ce va găsi uh. <laughs> copul și hârlețul mă cunosc și sap de două și trei ori mai mult decât ceilalți <laughs> Mi se pare și ce spui <laughs> Mi-a venit o idee, domnule mele Dacă am luat pe seama noastră unul din terenurile lui John Watkins uh, Aș prefera să te tocmești, dumneata cu el Perfect, s-a făcut Vom ști curând la ce să ne așteptăm E, ești mulțumit, domnule M.R. Iată contractul! mulțumesc! Așa, jumătate din terenul numărul 942 este arendat cu toate formele de cuvință domnilor Siprien Mere și Thomas Steele. Mm -hmm. cu plata unei prime de 90 lire sterline. Se specifică faptul că arendașii vor împărți cu John Watkins produsele exploatării lor. Îi vor da cu titlul de royalty primele trei diamante mai mari de 10 carate pe care le vor găsi. E, în ordine, Thomas! Și acum ce mai avem de făcut? Trebuie să angajăm câțiva oameni. Sunt unii care vor să se apuce de minerit. Mergem până la ei? Să mergem! Viviți-i, să să domnule mele. vedeți în ce hal arată. Să nu mai piere și oase și mai au puterea să cânte execute un ritual, bat tamtamul ca să cheme norocul. Nimeni nu vrea să i angajeze în starea asta de schelete vii. Thomas, da. am o idee. Du-te și comandă un ceaun de malai fiert, aduci câteva cutii de carne conservată și două sticle de rom. Vrei să, vrei să i pui pe picioare? N am nevoie de asociați, Thomas, nu uita. Bine, bine. Am. De deveniți băieți? Din Ținutul Cafrilor, pe lângă țara Basutoșilor. Am venit până aici pe jos, de-a lungul fluviului Oranj. Suntem mai mult morți decât vii. Cum te cheamă? Matakit. E bine, Matakit. Cauz de lucru, nu-i așa? Da, domnule. După lucru am venit. Nu vrei să lucrezi cu mine? Îți dau hrană, unelte și 20 de silinci pe lună. Și celălalt și tău cum se numește? Bardic. Matachit pare un băiat de treabă, ce zici, de mâine te apuci de lucru. Îți mulțumesc, stăicuțule. Ce noroc a dat peste mine că m-ai angajat. Da, crede-mă, nu o să-ți pară rău. Am putere cât șapte. O să-ți cormănesc pământul ah. și o să-ți aduc diamante. Bine, bine, Matachit. Să știi, pe mine nu mă interesează diamantele, eu sunt chimist. Înțelegi tu? Chimist. Nu. Vezi instalația asta? Văd un tub și niște pământ roșu frământat. <laughs> Ei bine, Matachit, cu timpul ai să înveți mai multe. Trebuie să mă ajuți. Vom pune la punct acest laborator. Să ne aduci din mine pământ de toate felurile. Da. Voi studia pe el compoziția cristalelor de diamante. Vezi, în tubul acesta din fața ta, voi fabrica diamante artificiale. Vorbești ca un vrac, cuțule. Nu înțeleg. Ei. De ce să fabrici diamante în cuptor? Dacă sunt gata făcute în pământ. Pentru ca oamenii să nu mai fie robilor. Ca să-i dovedesc domnului John Watkins că puterea științei este mai mare decât aceea a banilor. Da. Suprie, unde umbli? Tribul nostru te așteaptă. Ce crezi că a găsit Matachit? E un diamant de aproape șapte carate. Într-adevăr, o piatră foarte frumoasă. Cât să valoreze? Ah, Misitul Nathan ți ar da imediat 5.000 de franci pe Matakit, Matachit, zboară la Nathan repede și vinde diamantul. Am fugit, domnule Thomas. să știi că ești aspru cum Matachit. Ascultă-mă Te cam lași fura de romantism. Hmm. Nu-mi de seama anumite lucruri. Ce-o lume? Știi că m-a tachit fură? De unde să știu? Ei, află de la mine. Te-ai întrebat de unde a apărut la tine pielea de panteră pe care calci? Butonii cei noi de la cămașe, nu. propria mea ceașcă de porțelan, din care timp de 15 ani mi-am băut cafeaua. M-a Matachit mi-a spus că le-a cumpărat? Cum le-a cumpărat pe celelalte? Nu știu. Dar ceașca mea sunt sigur că nu i-am vândut-o. Foarte ciudat, foarte ciudat. De nu știu ce-o fi ciudat în arabul ăsta obișnuit și urât. Nu înțeleg. Bine, am observat și eu ceva, abia acum îmi dau seama, băiatul ăsta nu înțelege prea bine deosebirea dintre al meu și al tău. El împrumută pur și simplu unele obiecte pentru cei pe care îi iubește. Ei, da, sigur, am împrumutat ceașca mea pentru că te iubește pe tine mai mult. <laughs> am să cercetez, Thomas, poate voi reuși să-l fac, să înțeleagă de ce nu trebuie să fac asemenea gesturi. Te rog, cercetez. Mă tem că e prea târziu. Stai seama ce-a pus, parcă s-a pământul în două. Noaptea a fost prea rece, de asta să ne grăbim, poate mai e ceva de salvat, Așa e, schimbările de temperatură provoacă asemenea contracție ale pământului. Haidem. Oh. Thomas! Ah. Hei, Thomas, ești viu? Da. Ai scăpat? Capri minune! Thomas! Oh, oh. Uite ce dezastru, Cyprien! Din fericire, cea mai mare parte a minierilor nu coborâse încă. Și m-a tachit? M-a tachit, băiat de acolo de deasupra. Dar nu putem lăsa un om îngropat în acest mormânt Bardic, Spunele tuturor caprilor că ofer 5-6 pe zi celor care vor să se angajeze la curățatul minei. Domnule Veric, toți vor să se apuce de lucru. Da, sunt aproape 30. Ce zici, Tomas? Corim astăzi, mira? Să încercăm, cine știe. Poate Matachit mai are noroc. Are! are noroc. Opriște! Opriște! Stai! Nu mai lovi! Nu mai lovi culopata acolo, nu vezi? Un picior negru! Acolo e ah. culopat Matachit! Stigur! Ele! Ele! Matachit! căzut pe spate, privește Ciprian. E vână de la față. Pune mâna, e rece. După toate aparențele, nicio speranță. Să încercăm sigur. Să încercăm tot, poate a avut noroc? Poate, da. Uite, vezi găleata? Găleata s-a răsturnat fața lui, a acoperit-o ca o mască, cel mult l-a ajutat să mai respire un timp. Du îl repede în capană. Dând Haideți, Haideți, haide, Hai, hai asa, Așa, așa, așa. Ușor! așezați-l în pană. așezați-l în pană. Uite că nu se vede nicio o rană, nici fractură. A, A, să așa. încercăm respirația artificială. Da. Hai! Uh. Ah. Ah. Ah, hai dat! Hai mai dat. Hai. Ha! Ah, uite! Uite! Strânge, strânge în mână un bulgare de pământ. Fi atent! Mi se pare că temperatura putinei se modifică. Ia ia! ascult. ascultă! Ascultă! Parcă se aude și inima. Într-adevăr! Într-adevăr, merge bine. Merge bine. Ah! Ura! Ura! Ura! Ura! Bravo, băiete! Bravo, Matachit! Băiatul e în afară de orice pericol. Da. Ciprian, da. uite, nu lasă deloc acest bulgăre de pământ. Îl strânge în degetele crispate. Lasă să-și dea o de rom. Da. Hai, tată. Hai, Matachit. Hai! Bea Matachit. E salvat în orice caz. Respira normal. Ei, Matachit, cum te simți? Parcă murisem. Așa. <laughs> Într-adevăr, te întors din matură. Povestește-ne, Matachit. Povestește-ne dacă mai ții minte ceva. Galeata, știți, mi-a căzut întâmplător pe față. Ce ți-am spus, Ipie? Când am auzit urletul pământului, am crezut că nu mai am scăpare. O vreme, găleata m-a ajutat să mai respir. Apoi am căzut într-un fel de somn. Pe urmă, totul a dispărut. Parcă muriți. că n-ai murit. N-ai murit, m-a dat atât de mâine, timp până te refaci, nu mai povori mine. Se duce doar bardic. Tu m-ai ajutat la laborator, s-a înțeles? Da, da. da te-ai mi Mi-ai salvat viața. Îți sunt dator cu viața mea. Ca de obicei strâțul pe Dada, când mi-a venit ideea să vă vizitez pe dumneavoastră și laboratorul dumneavoastră, domnule Ciprien. Sunt măgulit, domnișoară Alice. Toată lumea este extrem de curioasă. Se vorbește tot mai mult despre experiențele dumneavoastră. Știți, vreau să vă avertizez. Unii nu le privesc cu ochi buni. Ce vreți să spuneți? vreți să fabricați diamante, nu? Din fericire, nu au prea înțeles despre ce este vorba și cei mai mulți cred că doriți un fel de monopol al diamantelor. Nu mișoară, Alisa. Ah, o țeapă de tun. Ceva asemănător. Da? Am imaginat cu un mijloace destul de primitiv un dispozitiv experimental. Priviți-l. Se apropie de presupusele condiții de producere a diamantului natural. Dacă experiența reușește, trebuie să vă confirme presupunerile, nu? Da, așa ar fi normal. Cine știe dacă zăcămintele de diamante nu sunt adevărate carbonatare. Sunt convins că surplusul de carbon cristalizat da? a dus la apariția diamantelor. Oh. Domnule mere, dacă mai stau mult aici, devin solemnă ca m-a tachit. Mă simt inițiată în tainele vrăjitoare ale științei. Truțul meu de semne de nerăbdare! Vin, da, da, vin imediat, stai cu minte. Stai puțin că vin. La revedere, domnule La revedere, Vedeam noi acum tăi Eu cred că ai reușit. Mai repede, m-a mai repede! În mor de să văd ce găsim! Toate speranțele mele, dacă aici m-a în acest cilindru negru. Hai, hai te l la o parte capacul de lut. A, ah, ce nenorocire! Ce-a plesnit. a plesnit? A Mine atâta o steneală ca să ajung la acest rezultat culme ghiniului. I-am încălzit și-am urmărit atâta un cilindru de oțel bun de aruncat la gunoi. Ce te mai învârtești pe lângă cuptor, matachit? clar, nu vei să spart! nu fi trist, tăicuțule. Începem iar cu o mai puternică. Știi bine cât am alergat după nenorocitul ăsta de tun din care am făcut cilindrul. Ia, dă-mi chibrit. să văd înăuntru, pe țeavă. Ia-te, uite! Un bulgăre de argilă cât o portocală. Da. Curios, sună ceva înăuntru. O adevărată pușculiță, matachit! Da, tăicuțule. M-a tachitat un ciocan să sparge bujgulița, să vedem cine este în ea. Așa, ia, dă ciocanul. Încet, tăicuțule, nu da așa tare! Doamne, e cu putință! Un diamant, un diamant artificial! Un diamant? Am găsit prin urmare soluția! Iuhuu! În ciuda accidentului suferit de tub! Nu e o iluzie, un miraj! M-a tachit! M-a tachit, alerg la domnul van copie! Garde copiei. să vină până aici. Alerg! Acesta este cel mai mare diamant din lume. Deci nu visezi adevărat. Uite, misitul Nathan pe care l-am adus, că mine poate să confirme și el. Da, da, da, cel mai mare. De 4 sau 5 ori mai mare decât Cochinor, Am. muntele de lumină, care cântărește 179 de carate. două ori de trei ori mai mare decât Marele Mogul, cea mai mare piatră cunoscută din lume. După tăieri va cântări cel puțin 400 de carate. Aceasta cred că valorează pe puțin 100. Dați-mi, domnilor, sunt obligat să vă părăsesc chiar în clipa asta. Nu, nu, unde fuge, așa, domnule Mere? La fel la Watkins, pe loc de vest Alice. -i. Alice! Draga mea Alice! Ortiz. Domnule Mere, de când îi spui pe nume ficei mele? Miss Watkins, scuzaţi-vă. Mm. Sunt foarte fericit. Sunt nebun de fericire. Priviţi, iată ce vă aduc. domnă ai găsit diamantul acesta în terenul lumii tale? Să-l găsesc? Am făcut mai mult decât atât. L-am fabricat eu însu. Dar dacă e așa. asta înseamnă ruina proprietarilor de mine. A mea. A întregului Crickwelland. Mm. <laughs> e bine, dacă e adevărat, ar trebui să fiu împușcat imediat, în mijlocul străzi, domnule Mere. Iată părerea mea. Să fiu împușcat pentru da. că am rezolvat o problemă de chimie pusă în discuție de zeci de ani ar fi cam exagerat. <laughs> nu, nu, nu, nu e nimic de râs, domnule. Te-ai gândit la consecințele descoperirii limitale, La faptul că eu, eu, aș deveni cercetor. De ce, Nu m-am gândit deloc la toate acestea. În ceea ce vă privește, domnule Watkins, să fiți fără teamă. Cei al meu, și al dumneavoastră, sunteți tatăl la lisei. Dragul meu, cel mai înțelept ar fi să păstrezi cu grijă secretul. Să-l folosești, dacă vrei, cu chipzuială. Chipzuială. În felul acesta, lumea va fi mulțumită. Iar dumneata mm. nu vei putea fi acuzat că ai dus la ruină atâția proprietari onorabili. Domnule Watkins, dacă aș păstra pentru mine secretul descoperirii, n-aș fi decât un falsificator. Rezultatele obținute de un da. savant nu-i aparțin doar lui. Ele sunt ale tuturor. Mâine chiar voi comunica Academiei de Științe secretul procedeului meu. Mai gândește dragul. Adie, domnule. Vă rămân îndatorat. M-ați făcut să-mi dau seama de o datorie la care nu mă gândeam. Domnule A trecut atâta timp, și domnul Mere n-a mai venit pe la mine. Bando? Da, domnule. Du-te și cheamă la aici pe inginerul Ciprian Mere. Da, domnule. Trebuie să facă în așa fel ca diamantul să intre în posesia familiei Watkins. Chiar dacă ar trebui să-i o promit pe Alice de soție. Mă gândesc că poate împrejurarea a jucat un rol important în reușita lui. Na, vor mai trece, probabil, mulți ani până la fabricarea serie a Diamantelor. Na, mi se pare că vine. Bună ziua, domnule a, Bună ziua, bună ziua. Ei bine, tinere. Unde ai dispărut în ultima vreme? Ce? Eram îngrijorat. Atâtea plecări misterioase. Cine a mai dispărut? O, cum cine? Wonder Guard Copie. Eu am fost la Hinterley să-mi completez laboratorul cu cele necesare. Mm, experiențele? În cel mai scurt timp. Iar domnul Copie a plecat cu diamantul să-și spliască. A încredințat un asemenea diamant acestui bătrân nebun? Asta e o imprudență, domnule! Cred că nu se mai întoarce. S-a și întors, domnule, ia atințiată diamantul. Oh, frumoasă. Iată-te deci întoarsă. Alice! Da, tata? Alice! Vino, vino, vino. Vino, da? vino până aici. Ia privește, fica mea. Ha, În adevăr, e foarte frumos. Tata, te știi că o bucată de cărbune ce este, dar... Dar ca un cărbun incandescent. U, frumoasa mea! Unde te vei duce să strălucești? În turnul Londrei. Cel mai frumos strălucește în părul domnișoarei Alice. Iată, stea montată în aur. Adevărat? Da, da, adevărat. Dar parcă eu stea. E bine, e bine să-i lăsăm acest nume, da? da. Să-l botezăm? Deau asudului! Vreți? Vreți, domnule Zipriet? Fie, fie, stau asudului! Deau asudului! Fie atentă, fie atentă să nu-ți din mână, se sparge casticlu. E adevărat? E atât de fragil? Sărmană ăsta! Nu ești decât un astru de nimic. Un banat, doc de carafă. Un dob de carafă? Doamne, Dumnezeule, le copiii sunt lipsiți de orice respect. Domnule Alice, dumneavoastră m-ați încurajați să încerc fabricarea artificială a diamantului. Deci, dumneavoastră vi se datorează existența acestei pietre, dați-mi voie să vi-l dăruiesc. Oh, băiatul meu, vom da o mare petrecere să sărbătorim evenimentul. ...că stau lângă dumneata la acest banchet, domnule Hilton. Ah, dată domnule Pantalaci, când mă întâlnit la ferma Watkins... ...nu prea mă priveai cu ochi bune. De, te, te consideram un rival. <laughs> Știam că vrei ca și mine mâna, domnișoarei Alice. Eu credeam că, <laughs> dumneata, vinești la zestrea ei. Da, să lăsăm, să lăsăm, acum rivalitatea. rivalitatea. Recunoașteam amândoi am pierdut partida, ah, mai rău, mai rău. Suntem la un pas de ruine. Da, Asta o știi? sigur. Ba da. bine că nu. Auzi? Auzi? Diamante fabricate pe cale artificiale. De s-ar ști? Am fi nevoie să închidem minele. Acest... acest tâlhar, acest Cyprian M. trebuie ar trebui Și-o gândesc la fel să ne întâlnim în altă parte, domnule mm -hmm. Pantalaci. Da. Să vorbim fără martori. Acum să ascultăm ce vrea să spună hodorogul ăsta de Watkins. Îi convine să dea pe Domnilor, ziua aceasta este cea mai de seamă zi a vieții mele. E o bucurie de neuitat să mă văd înconjurat de 80 de prieteni, <laughs> prieteni pentru a sărbători cel mai mare diamant din lume. E adevărat, mâine chiar, unul din cei prezenți aici, Poate găsi o piatră și mai mare. <laughs> Doresc în modul cel mai sincer această fericire pentru oaspeții mei. Bravo! Domnilor, să bem pentru prosperitatea Cricuelandului. Să bem pentru călătoria fericită pe care steaua sudului o va întreprinde mai întâi la Cape Town... Apoi, în Anglia. Și acum, acum, priviți Diamantul. Diamantul Unde este diamantul? A, a dispărut diamantul. A dispărut Cine a luat a diamantul? A a diamantul? Numiun... Poliția, să vină șeful unității de poliție. Domnilor, Domnilor! Domnilor! -tru -tru. toată lumea rămâne pe loc. Să fie păzite ieșirile sării. Cerca, cerca toate persoanele. Prezente să fie percheziționate, permiti... Să treacă în colțul acela cafrii care au servit la masă. Așa, cine este șeful vostru? Matakit. Matakit, ieși în față. Îi controlez pe loc. E limpede, cafrii l-au curat, sunt destul de forță pentru asta. Matakit, s am spus să ieși în față. Tatăl aici. A dispărut matachitul aici! aici. aici. aici. aici. aici. Era, -a făcut, era dintre cei care au servit aici. la masă în colțul acela, pentru lângă postamentul unde stătea diamantul. Un servitor ticanos, Domnul Mere ar fi trebuit să fie mai atent în alegerea slujilor. Aici greșești, prietene. Poate că a fost chiar foarte atent. Matachit e cinstit. Răspund pentru el. Nu cred că el l-a furat. Nu poate fi departe. Fornim în urmărirea lui. Dacă diamantul e a matachit, Va primi tot atâtea lovituri de bici Câte carate are pietra bine. Dacă nu va muri Va fi spânzurat după a 432-a lovitură Nu s-a găsit nicio urmă a lui Matachit nu, nu. nu e posibil să fie el hoțul nu. Acest dătrebnic trebuie să fie prins oh, oh, Dacă n-aș suferi de gută Mă garantez, asta n-ar atât Tată, nu te mai agita atâta Să vedem să vedem cine vrea să pornească În urmărirea cafrului Dumneavoastră, domnilor, doriți mâna fiicei mele mm -hmm. E bine, prindeți-mi-l pe Matachit Pe onora mea, Alice va fi acelui Care mi-l va aduce Primesc, primesc și eu Miss Watkins, aș intra și eu în joc Am permisiunea dumneavoastră? O aveți, împreună cu urările mele cele mai sincere Atunci sunt gata să merg până la capătul lumii Te, mea S-ar putea să nu fiți departe de adevăr. Ascultă, Bardic. Da. De ce ai ținut atât de mult să te iau cu mine? E, ca să-ți prepar cafeaua și mese de da. Dacă <laughs> Matachit nu mai e. Hei, uh. domnule Pandalații, îi mm. pregătim de noapte? Noi mai și mâine dimineața o luăm spre fluviul Limpopo. Mm. Se zice că Matachit a pornit în direcția aceea, într-o caretă trasă de un struț. Ești sigur de asta? Absolut, l-au trădat ca lui. Ei, ce zici, Eu nu cred nimic din ce Mi se pare că tot timpul nu puneți ceva. Ce pot să fac? La urma urmei, tot e mai bine să fii aici, lângă mine. Eți mișcările. Veniți aici, lângă foc. Da. Eee, dar ce puneți la cale, Noi nu punem la cale nimic. De cine ne bănuiești? Asta. E? Ce zici, domnule inginer? Ia, ia privește mai atent mormanele acelea cenușei. Elefanți! Mm -hmm. Ele -a. Ah, dacă am putea uci unul sau doi, e o vânătoare foarte amuzantă. Da, am da, aici. doi colți de elefant înseamnă o pradă frumoasă. Ce-ar ce -ar fi să încercăm mâine de dimineață? E o idee și încă una bună. Ce spuneți, domnule mere? Da, de acord. Până atunci să ne odihnim. Cine e să depază? Iau, hirte! E mai lângă foc. Apte bună? bună. Cine e? Nu te sperie. Nu pot dormi și m-am gândit că ar fi mai bine să vin să simt de urât E foarte frumos din partea dumitale, domnule domnul <indim> Vreau, Vreau să-ți vorbesc, Hilton Ai mai vânat elefanți? Da, de două ori E bine, știi cât de periculoasă este această vânătoare? Elefantul este atât de inteligent, atât de șiret uh. Se întâmplă rar ca omul să-l învingă Vorbești despre neîndemânatici o carabina bună, n-ai de ce să te temi Na, Așa gândeam și eu Totuși se întâmplă și accidente Presupunem că mâine s-ar întâmpla ceva inginerului Ar fi o adevărată nenorocire pentru știință <gântu -i> O adevărată nenorocire <gântu -i> Pentru noi n-ar fi chiar așa de mare În doi ne putem înțelege prietenește În doi, da în trei mai greu. Eu scot inginerului cartușele din pușcă. Mâine, în momentul atacării unui elefant, trag un foc de armă în spatele lui. În clipa aceea, animalul îl zărește și se termina repede. E, e, e, e, e cam greu ce propui tu. Să vezi. Totul va merge de la sine. Găsește! N-ai văzut nimic? Ha? Mi s-a părut că am zărit o umbră după Baobab. Stai, stai. Nu, nu. Nu-i nimic. O părere. Pornim vânătoarea, domnilor. Priviții, elefanții dorm liniștiți. <gătă -i> La ce bun să omorăm aceste creaturi inofensive? n mai bine să le lăsăm în pace. La ce bun să ne umplem pungile procurându-ne câteva chintale de fil. Se <lântări> frică? se e frică de aceste animale, domnule mere? Trebuie să acționăm repede. Uitați, unul dintre elefanți dă semne de neliniște. se ridică trompa. Acum Bătă. e momentul. Dacă vrem să obținem un rezultat ca lumea, trebuie să ne distanțăm. Apoi tragem toți odată la semnalul din prier. Eu plec spre dreapta. Bine, atunci eu o iau spre stânga. Și eu rămân în centru. Ce-i unde şi, e şi, Am sărit pe curba clalurilor în spatele și Nu spuneți nimic? O să vedeți în curând pe duce. Ne-am apropiat suficient. Cred că e timpul să pregătesc caravila. E bușca dumneavoastră descarcată. să nu fiți îngrijorat. Totul e în regulă. Totul e în regulă. Şi, A și cineva la spatele meu. Așa e, atenție, atenție în față. S-au vorbit aseară! Să te piardă, noroc, mă am da și eu cu ureca. Atență, elefantul rănit se repede spre noi. Acum e cum, în timpul când elefantul va fi aproape, faci căluri să-i sară într-o parte, apoi te învârtești în jurul acestui tufiș și te lași urmărit de restul, restul, mă privește, mă bine. Ei, cât timp ne așa, amără? Încă puțin, încă puțin. Eu alunec pe mânt și dai-te-n Ai cuțit bun? Da, unul foarte ascuț Ah, nu te de ah, Așa. Iar ah. Bravo, ah. Bravo. Ah. Nou, bravo! Bravo! Domnule Fantanații! Din noi imediat! Partica domorită de pașuri! Bravo! Bravo, Marie! Trebuie să-l ucidem cu un gronținoci! Așa! S-a terminat! Se ah, fi, frumos! Mă duc mai aproape să-l văd! Ce faci, Wilder? Nu te apropii atât de mult! l au omorât cu tromba. Eram sigur că facea pe mortul. Elefanții folosesc întotdeauna cei și retlic. Morții cu morții, vii cu vii. Să mergem. Hai, trezește-te. Ce s-a mai întâmplat, Bardic? Azi noaptea a dispărut animal Vandalacii. Ce spui? A fugit. E ce mai rău că ne-a lăsat aici, în pustiu, fără cai. Trebuie să ne așteptăm de la ticolosul ăsta. Hai, lasă nu te recăși. Uite, vezi ceva a priponit acolo, lângă copac? Ah, o zebră. Am prins-o acum în zori. O vom folosi în locul cailor. Ia, uite, uite de ce scrie aici. Ha, ha, big, dar ești un adevărat vrăjitor. Primești corespondență în plin pustiu african. Mi-a dat un războinic dintr-un triboșiman. și el a primit-o de la un cafru. E din gricul pentru dumneavoastră. Eu nu știu să citesc. Vă rog, vedeți ce scrie. Dar, Alice, e de la Alice. Să vă ce scrie. Dragă domnule mere, am aflat de la unii kafri că Matachit se ascunde pe undeva prin apropiere. Acum sunt și mai convinsă că n-a furat el diamantul. Îl căutat zadarnic de-a lungul flugului Limpopo. Vă rog să vă întoarceți cât mai repede. Totul nu a fost decât o îneltire a lui Anibal Pantalacii. Și-a lăsat aici o parte din complici. Oameni mascați dau târcoale în noaptea laboratorului, vor să-l devasteze. Cred că ar trebui la drum, Bardic. Ne cheamă Alice. Intră! Eu sunt, Miss Watkins. -o, oh! o, domnule mere, v-ați întors. În sfârșit v-ați da, întors. Singur, singur, de ceilalți unde sunt? James Hilton a murit, domnule Watkins. <fie> Să de trompa unui elefant. Știu, Hannibal Pantalași a dispărut într-o noapte, lându și cani. Ce ticălos! Și diamantul unde este diamantul? Diamantul? Oh. Cine știe pe unde rătăcești? Guta oh, mea iar fi. M-a lovit un atac de... Tată, liniștește-te, te, te rog, hai te în grădina la aer. Oh. Hei, domnișoara Alice, ce-ați făcut în aceste trei luni? mi tem că ați uitat toată chimia pe care o știați. <gângătări> nu, domnule, aici vă înșelați. Din, potrivă, din potrivă am studiat mult, foarte mult. Da? Chiar, chiar mi-am permis să fac câteva experiențe în laboratorul dumneavoastră. Oh, nu, nu, nu, nu. Fiți pe pace, n-am spart nimic. Ah, Da, am pus totul la loc. Am observat că laboratorul meu s-a îmbogățit cu unele piese. L-am rugat pe domnul Van der Gott cu o piesă, mai cumpără câte ceva. Vătrânul, știți, face tot felul de drumuri misterioase <laughs> Și de fiecare dată mai aduce câte o piesă. Ține mult, dumneavoastră. Da. Da, da, știți, de, da, de altfel, de altfel trebuie să se sosească și el din clipă în clipă V-ați văzut? Da, aseară m-am trezit cu bătrânul la mine, afla că m-am întors da. Ei, Dar iată, însipria, da. când începi experiențele Mă bucură grija dumneavoastră Imediat ce găsesc un dizolvant corespunzător pentru carbon Tare aș vrea să reușești, băiete. Mi-am pus în tine toate speranțele Dacă ai fi copilul meu Ce bun sunteți, domnule Van Der God. Ei, dar ce spuneți de asta? Aseară răsfăiam scrisorile primite de acasă Profesorul meu de la școala de mine îmi amintea că n-am terminat harta unei depresiuni În realitate ea este gata, prins cu altele, am uitat să o trimit Știți ce am constatat? Harta acestui ținut este complet eronată ah, Cum? Cum, cum eronată? adică? Da. Ce vrei să spui? Cei care au întocmit-o n-au ținut cont de variația acului magnetic da, E curios cum o greșeală geodezică atât de mare da? care n-a fost încă semnalată E adevărat? E adevărat ce spui? Sigur! Și ai fi gata să atestă acest fapt în fața instanței de judecată, în fața a 10 instanțe, dacă e nevoie. Și nu este posibil să se conteste declarația. evident că nu. E suficient să arăt cauza greșelii. E se constată imediat. A fost omisă declinația magnetică în calculele de fixare a poziției. Am plecat! Chiar în momentul acesta am plecat la Kimberley! Ce înseamnă asta? Întrebalis, dumneavoastră ați înțeles ceva? De ce fugit așa de No, nu, nu am înțeles nimic. Si te caut de câteva și... ore și nu dau de tine. Unde alergai așa de dimineață. E... Te-am strigat, nici nu mai auzit. Ești în urmă cu evenimentele. Mă duceam la șerif. La șerif? De ce? Păi să povestesc. Ieri pe seară, când m-am întors de la mine, mi-am găsit laboratorul devastat. A, cum așa? Ca o ceată de oameni au pătruns înăuntru profitând de tunele. Au distrus în câteva minute munca munca atâtor săptămâni. Crezi că e opera lui Anibal al Nu știu, nu știu. Dispariția lui a rămas încă un mister. Poate mm. se ascunde ca să acționeze mai bine, poate a murit mm, în postul, încercând pe cont propriu să ne lichideze mm. pe mine și pe barde nușt. Nu știu, nu știu, nu știu. Ah, Ciprian, ți-am spus de câteva ori Te-am avertizat, te-am rugat să nu mai vorbești despre experiențele tale n-am discutat cu nimeni, dragă Thomas Dar nici nu înțeleg să mă feresc Au văzut, probabil, că repar cuptorul spa mm -hmm. Am depus o plângere la șerif, asta am făcut Na, nu, nu o să te apere cu nimic Trebuie să luăm măsuri Ascultă, Ciprian, îmi dai voie să stau de pază la noapte Cum crezi? Oare o să vină din nou? Da am impresia că ceea ce au făcut ieri e doar începutul de azi Înainte trebuie să veghem. Haide oh, Hai de mine, voi merge până la guvernatorul coloniei capului Dacă bine, este nevoie Bine, bine, bine, până atunci să ne apărăm noi Da... Ciprian Mere, trezește-te! Cine sunteți? Cum mă îndrăzniți să-mi spargeți ușa? Dați-vă da jos, măștile! Bună! Ura! John, ajută-ți! Dacă mai scoți o vorbă, mori înainte să-ți sentința. Ura, Ce, credeai că amăritul de John stil te poate apărea? fi liniștit! E legat, fetelești. Nu ura. mai suflă! Ascultă! Ura. Ciprian Mere, îți facem cunoscut că tribunalul secret al taberei din Gogh, Compus din 22 de membri, acționând în numele salvării generale, te-a condamnat la moarte. Ce tu la. Ești acuzat că printr-o descoperire nedorită ai primejduit interesele și viața celor care se ocupă cu găsirea, șlefuirea și vânzarea diamantelor. Dar nu este adevărat! La. Tribunalul a decretat că vei avea 10 minute pentru a te pregăti să mori. Toate hârtiile vor fi arse. Locuința ta va fi rasă până la temerie. Așa vor păți toți strădătorii. Hai, hai, hai, că imediat n-avem tine pierdut E un asasinat E ales cum vrei să mori Nu am de făcut nicio alegere Nu pot decât să protesteze împotriva acestei crime Protestează, dar tot vei fi spânzurat Hai de lăsat vreo dispoziție scrisă? Nimic pe care aș putea să-l încredințez unor asasin. A, atunci la drum Legați-l, legați-l, Nu, stați, ce, ce vreți să-i face? M-a de unde ai apărut? Com? Am stat ascuns de frică am sărit pe geam când am văzut că vor să te omoare oh. I-am urmărit tot timpul până aici Dați-l o parte pe urlătorul nu. ăsta E negru care a furat steaua sudului, matachit Aha, ai venit lăsați Vei împărți funia cu stăpânul nu, nu, voi mărturisi totul Aha. Tăicuțule, de ce vor să te omoare? De ce? Oh. Pentru că am făcut un diamant artificial Nu, eu sunt vinovat eu am pus diamantul cel mare în cuptor Să-te la o parte Haide, Vă, fi fie fie fie Vă repet că eu am pus diamantul în aparat Da, eu l-am înșelat Eu l-am făcut să creadă că experiența a reușit ce -a da, ce -a E adevărat Da, de o sută de ori, da E adevărat cum? În ziua surpării de teren Așa, Când am rămas în gropa sub derămături. găsi mi diamantul cel mare hm. Îl țineam în mână Și mă gândeam cum să-l ascund. Atunci, peretele a căzut pe mine. După ce mi-am revenit, eram în patul unde ai pus să mă duc. Am vrut să-ți dau piatra, dar mi-a fost rușine să spun că fusesem un hoț. Am așteptat un prilej potrivit. După ce cuptorul a explodat, m-am gândit ce supărat ai să fii. Am pus în țeavă diamantul cel mare. Și când tăicuțul a găsit diamantul, a fost foarte bucuros. Da, nu minte, nu minte Îmi amintesc foarte bine Am văzut bulgările de pământ în mâna capului, În ziua surpării Îl ținea atât de strâns încât au renunțat să-i mai scoate Parcă e posibil să fabrici diamante da. da. Nu mai e nici cea mai mică îndoială da. Suntem proști că am crezut așa ceva E ca și cum ai vrea să fabrici o Ce facem cu inventatorul? Da. Ce facem? Cazul să amânăm executarea setiției Da, știu, ești liber dar, amintește această sentință te urmărește mereu Un cuvânt, un semn și vei fi lovit fără milă Cine are urechi de auzit, saudă. audă Ei, Cum te simți, John, după trânta seară? <gântu -i> Mi-au întins puțin oașele, nimic altceva Bine că s-a sfârșit numai cu atât <gântu -i> Noi am scăpat, dar bămielele împotriva lui Matachit au reapărut În zor, bietul băiat a fost arestat din ordul lui domnului Watkins Da, eu nu mai înțeleg nimic Nici eu Îl pune singur în cuptor, apoi se răzgândește și îl fură în plin banchet Dar dacă era nevinovat, de ce a fugit? Asta e simplu, a fugit de frică Domnișoara Alice Watkins mi-a promis că mă va ajuta să-l scăpăm, o aștept să vină Ah, uite, vine John Watkins, e negru de furie, alergă după struț. Acest animal este insuportabil. ce s-a întâmplat, domnule Watkins? Acest animal oribil mi-a luat un document, da, da. Da, da, tată, liniștește-te. Glonte, în capăl, va potori pe tâlharul ăsta. Da tătă, nu-l pușca. Vreți să vă recăpătați documentul, nu este așa? Bineînțeles. bine, este inutil să o mărâți pe Dada pentru asta. E suficient să îi se deschidă stomacul. Îmi permite să fac această operație? Bine, bine, bine, bine, cum crezi? Eu vreau documentul și nimic altceva. Așa. Bardic, da. Vino da. cu încă un băiat să prindem struțul. Da. Așa. așa Apocați-l de picioare. Așa. Îi deschidem pipoța dumnei Da, da, da, da. Așa. E, uite că a dormit. Nu se mai spate. Da. Totul va decurge perfect. Bisturiul? Așa, tampon? Da oh, -o, ce buzunare enorme, pipota domnului, da, da. De... E, ia, uitați-vă. Ce strălucești acolo? Păi, un sfeșnic de aramă. Ce? Oh, uite și documentul, puțin mutatorit, a... dar intact. Da uitați mai e ceva, vi se pare? Da, bine de cârpit ale Watkins. Moneșo, ok. Un pietrene de corn. și mai e ceva. ceva rotund, ceva. Stau la Diamantul. Măle Diamant a fost închis de data. Domnule nu l-ai oatis. nu l să cred, nu Oh. la Slavă cerului, iată-l regăsit Nu visezi adevărat Alice! Da, da, da. Alice! Veniți cu toții să vedeți Crezi că Dada o să-și revine, domnule Ciprian? Da, Da, te uiți la ticălosul ăsta și nu privești diamantul? Ah, ah, ce copil nechimpuit ești În trei zile Dada nici nu va simți că a fost operat <laughs> Domnule, da, da. Da, mi ai făcut un mare serviciu Nu știu cum voi putea vreodată să mă achit pentru asta Domnule, v diamantul era înghițit de Dada și l-am regăsit Nu e ca și cum l-aș fi adus din centrul Ah, Nu, nu, nu, nu nu, nu e același lucru. E clar însă că bietul Matachit poate fi pus în libertate. Da, a, asta, da, așa e. Bardic, da, da. du-te la șerif și dă de știre că diamantul a fost regăsit. Asta, da, pe... domnule Otinze. Acum, domnule Mere, da? cred că înțelegi situația, nu? Adică? Adică, adică, steaua sudul, este acum conform declarației lui Matachit, un diamant natural a fost găsit pe unul din terenurile mele pe care ți l am închiriat dumitale. Asta așa e. Așa e, așa e. Dar îți amintești clauza din contract? Ea spune că primele trei diamante găsite pe terenul arendat de dumneata trebuie să-mi fie date în deplină proprietate. Cererea mea e dreaptă, nu? într totul dreaptă. <laughs> Ți-aș fi foarte obligat dacă ai recunoaște înscris dreptul meu. Da... Așa este Nu o lasă. o că apriși altul și mai frumos Nu trebuie să râdeți, domnule Oasnis Ar fi fost o minune ca totul să reușească dintr-o dată mm -hmm. Drumul către reușită e plin de eșecuri Voi relua experiențele oh. și de asta vă rog să fiți sigur. Dragul meu, nu te sfătuiesc, ai văzut? Tocmai de asta, tocmai de asta Sălbătecia va fi învinsă de știință și oamenii aceștia de aici nu trebuie să mai moară scormonind pământul Nici să fie spânzurați pentru învinuiri imaginare Bine, bine, bine, lasă viitorul și scrie Da Să zic că recunosc că diamantul găsit pe terenul meu Este potrivit clauzelor contractului de concesiune Proprietatea domnului John Watkins Semnează. Si Mere Sunteți mulțumit? Perfect, perfect Tăicuțule, mă tachit, dragul meu, mă tachit, iată-te liber. Tăicuțule, m-ai salvat din nou, Tăicuțule, îți mulțumesc. S-a dus vestea. Uite, vine și erifușii. Îl văd și pe bătunul van, dărgăt Să vină, să vină, să vină, tot să-mi vadă diamantul. priviți-mă, sunt cel mai bogat om din lume. Tata! E multă vreme pe cine want De când nu ne-am văzut Dar ce vânt aduce Vântul justiției John Watkins mai deposedat de pământul pe care eram stăpânt ah, iar... Astăzi legea Te deposedează pe dumneata Și te obligă să-mi restitui ceea ce mi-ai luat ah, Moșneagul e nebun Se pare că boala s-a agravat la un timp. cine. Cine râde la urmă râde mai bine Cata. Știi că o judecată definitivă ți-a atribuit terenurile situate la apus de al 25-lea grad de longitudine estică față de meridianul Greene? Știu. Iar mie mi-a atribuit pe cele ce se găsesc la răsărit Preși. de acest meridian. Chiar așa, precis de plecat. Iată o declarație a Comitetului Cadastral cu data de altă. Ea constată o greșeală introdusă în toate planurile Guikalandului. Oh. A fost comisă de geodezi în urmă cu zece ani. Ei n-au ținut seama de declinația magnetică în determinare exactă a nordului. Și aceasta falsifică toate cărțile. În urma rectificării, mina copie reintră în posesia mea. Domnule șerif, păți datoria! Da. Da. Da. În numele legii, declar sequestrate toate valorile mobile și toate obiectele de preț din ferma Wonder Gold copie. Ruinat Ruinat Domnule Watkins Domnule Watkins, deoarece bunăstarea vă este amenințată de catastrofa ireparabilă Dați-mi voie să văd în asta doar posibilitatea apropierii mele de Alice Pentru mine nu contează bogățiile, domnule Watkins Am onoarea să cer mâna domnișoarei Alice Watkins John Watkins N-aș vrea să abuzez de victoria mea. Nu sunt dintre aceia care își calcă în picioare dușmanii în dinși. John Watkins, dacă vei consimți la unirea acestor doi copii, îi rog să primească drept dreptzestri steaua sudului. În afară de asta îi fac moștenitorii miei. Vreau să repar așa răul involuntar pe care îl fac Alice. Got, um, ești un om de treabă Te răzbuni în chip nobil Pentru ceea ce ți-am făcut Înleșnind Fericirea fiicei mele Să uităm totul Să bem pentru fericirea acestor oameni <laughs> A început ploaia africană! Luaia. Să cântăm! Să dansăm! Hai de ce Liniște! Liniște! Puțină liniște, vă rog! N-ați auzit? Imediat după ce a trăznit? Un mic zgomot sec! Parcă s-a despart un glob de la sudul sudului! Era aici, sub globul de fier! Fantastic! În locul diamantului a apărut un fel de pulbere cenușie. Steaua sudului a explodat! A explodat, steaua sudului! Cel mai mare diamant din lume nu mai există. E o boală specifică diamantelor din ținutul nostru. De obicei, asta se întâmplă la cel mult 10 zile după tăierului, așa, domnule Van Der Într-o totul, exact. Gata. A fost scris ca steaua sudului să nu fie animălă. Dacă piatra ar fi fost usă cu un strat subțire de grăsire, ar fi rezistat. Adevărat? În acest caz totul se explică. Fragila stea a găsit în pipăta lui Dada acest strat protector. Dacă exploda în el, ce se întâmpla cu struțuri? Pe da, da. trata cu atâta ușurință un asemenea dezastru? Pe mea, stați la clar despre cele 50 de milioane volatilitate de parcă, de parcă, de parcă ar fi vorba despre de Ceea tată, ce miște, arată ta, că suntem filozofi, trebuie să fii înțelept când înțelepciunea devine necesară. Dar... Fiți filozofi cât vreți, dar 50 de milioane sunt 50 de milioane și nu se găsesc în drum. Ascultă-vă, Ander God. Astăzi <laughs> mi-ai făcut... Un serviciu strașnic Cred că și eu aș fi explodat ca o castană Dacă steaua sudului ar mai fi fost a mea Ce vedeți, Eu am dobândit un diamant și mai prețios, pe Alice Nu mă poate măhni pierderea niciunui alt diamant Ce zici, Mataki? Trebuie să reparăm cuptorul, tăicuțule Reîncepem experiențele? Mai întrebi? Să bem pentru fericire, Să bem. pentru Alice. Alice și un pahar pentru chimie. <laughs>